18. fejezet Kárnak főpapja utasította a templom mestereit, hogy vizsgálják meg a ládát és tartalmát. Amint a szakértők véleményt formáltak, magához hívatta pászert. Egy oszlopcsarnok hűvesében sétáltak. Nem lehet megállapítani, hogy kié ez a csodálatos kincs. Talán egy királyé? A Skarabeus nagyságából ítélve meg lehet, bár csupán emiatt nem jelenthetjük ki biztosan. Kem, az új rendőrfőnök azt gondolja, hogy talán kiraboltak egy sírt. Hmm, nem valószínű, hiszen azt jelentették volna, senki se tusolta volna el a botrányt. A sírrablás minden bűn között a legsúlyosabb, hogyan maradhatott volna észrevétlen? Már több mint öt évszázada nem történt ilyesmi. Ramses megbélyegezte volna a bűnösöket, és még a nevüket is megsimmesítették volna az egész népszeme láttára. káni igaza volt, a nubiai félelme indokolatlannak tűnt. Talán, vélte Káni, a műhelyekből lopták el ezeket a csodálatos darabokat. Lehet, hogy Dénész el akarta adni őket, de az is lehet, hogy a saját sírjába szánta. Dénész hiúságát ismerve Pászer inkább a második megoldásra hajlott. Körülnézett már Koptoszban? Még nem volt rá időm, felelte a bíró, és nem tudom eldönteni, hogy hogyan fogjak hozzá. Legyen nagyon óvatos. Megtudott valami újat? A Karnaki aranyművesek szerint a Scarabeus koptosi aranyból készült. Koptos különös városa Tébától egy kisé északabbra feküdt. Ucáin lépte nyomon bányászokkal, kötörökkel és sivatagi kutatókkal találkozott az ember, Egyesek induláshoz készülöttek, mások éppen visszatértek a perzselő szikláspokkol magányából. Mindenki azt remélte, hogy legközelebb megtalálja a legnagyobb telért, ami csak létezik. A város utcáin karavánvezetők árulták núbiai portékáikat, vadászok cipelték az elejtett vadakat a templomba és az előkelőknek. Még nomádok is feltűntek a járókelők között. Próbáltak beilleszkedni az egyiptomi társadalomba. Mindenki arra várt, hogy megérkezzen a királyi rendelet, és az önkéntesek elindulhassanak a számos út valamelyikén a Jáspis, Gránit vagy porfirbányákba. bányákba. Kosseér kikötőjébe, a Vörös-tengerre, vagy a sinai Türkíz felé. Leginkább azonban titkos, kiaknázatlan bányákról álmodoztak. Az Istenek testére, az aranyra áhítozva, amelyet a templom az Isteneknek és a fáraóknak tartont fenn. Ezernyien próbálkoztak a megszerzésével, és valamennyien kudarcot vallottak. A mindenütt jelenlévő rendőrcsapat az átható tekintetűek miatt, akik félelmetes, fáradhatatlan kutyákkal járták a sivatagot. A mogorva könyörtelen rendőrök minden kis ösvényt, minden apró vádit ismertek, és könnyedén tájékozódtak abban az ellenséges világban, amely az egyszerű ember számára a halált jelentette. Állatokra és emberekre vadáztak, a kőszáli kecskét, a gazellát megölték, a szököt rabokat visszavitték a börtönbe. A legértékesebb zsákmányuknak a beduinok számítottak, akik előszeretettel támadták meg a karavánokat, hogy kifosszák az utazókat. Az átható tekintetűek, Jól edzett, népes csapata mindent megtett azért, hogy ne járjanak sikerrel. Ha véletlenül egy-egy ravaszabb Beduín csapat mégis sikerrel járt, a sivatagi rendőrség minden teketória nélkül lemészárolhatta őket. Sok-sok éve már egyetlen rabló sem dicsekedhetett hát a hőstetteivel. A bányászokat is szigorúan felügyelték. Senkinek nem volt esélye arra, hogy jelentősebb mennyiséget lopjon az értékes fémből. Pászer is találkozott egy rendőrcsapattal. Kutyák tépázt a rabokat kísértek. Amikor Koptos pompás templomába igyekezett, ahol az egyiptomi ásványkincsek helyét mutató ősi térképeket őrizték. A kapu főbírája türelmetlen volt, ugyanakkor kínosnak érezte a helyzetét. Türelmetlenül várta, hogy előrébb jusson és megtudja, vajon Koptos megadja-e számára az alig remélt bizonyosságot, de félt is, mert attól tartott, hogy a templom főpapja talán egy húron pendül az összes kőkkel. Kő Ezt ki kellene deríteni, mielőtt bármilyen lépésre szánna el magát. A karnak főpapjától kapott írott parancsra sorra nyíltak meg előtte az ajtók, és a főpap is azonnal fogadta őt. Az idős, zömök, magabiztos főpap tisztjéhez illő méltóságos fellépésén is látszott, hogy valaha tettek embere volt. Milyen kivételes megtiszteltetés, mondta gunyorosan. Az alárendeltjei nyilván reszkedtek zengő mély hangja hallatán. Maga a kapu főbírája látogat ide, hogy átkutassa az én szerény templomomat. Álmomban sem gondolhattam volna, hogy a megbecsülés eme jelét tapasztalhatom. Talán odakin már készenlétben állnak a rendőrök, hogy ellepjék a -e termeket? Magam jöttem. Koptos főpapja összevont a bozontos szemöldökét. Hmm, nem tudom, mire vélni ezt a lépését. A segítségét szeretném kérni. Mint mindenütt, itt is sokat beszéltek arról a perről, amelyet Asher tábornok ellen indított. És hogyan vélekednek róla? A tábornoknak több a híve, mint az ellenfele. És ön melyik csoportba tartozik? Asher egy kalóz. Pászer igyekezett leplezni megkönnyebbülését. Ha a főpap ezt őszintén így gondolja, akkor van remény arra, hogy kiderül az ég. Miből gondolja ezt? Valaha bányász voltam, és a sivatagi rendőrségben is szolgáltam. Asher már egy éve próbálja rátenni kezét az átható tekintetűekre, de amíg én élek, ez nem fog sikerülni neki főpap őszintén dübegurult. Csak ön adhat nekem felvilágosítást arról, hogyan kerülhetett nagyobb mennyiségű égi vas Memphisben egy bizonyos sesi vegyész műhelyébe. Ő természetesen nem tudott az értékes fém ott létéről, és azt állítja, hogy mások állíthattak neki kelepcét. Viszont sesi vegyész kísérleteinek a célja, hogy törhetetlen fegyvereket készítsen ásernak. Tehát szüksége van erre a rendkívüli fémre. Ne. a bolondját járatta magával az, aki ilyesmit állított. Magát becsapták. Hogyhogy? Az égi vas nem törhetetlen. A meteoritokból származik. Nem törhetetlen. Törhetetlennek mondják, de ez csak mese. Ha, azt lehet tudni, hogy hol vannak ezek a meteoritok? Bárhova eshetnek, de nekem van egy térképem róluk. Csak hivatalos kutatócsoportnak van joga kinyerni belőlük a vasat és koptozba hozni. Őket pedig a sivatagi rendőrség ellenőrzi. Egy egész tömböt elloptak belőle. Nem meglepő. Egy rabló banda nemrég rábukkant egy meteoritra, amelynek az elhelyezkedése nem volt feljegyezve. Ászer ezt felhasználhatná. Hát ugyan, mire volna az jó neki. Tudja, hogy az égi vas a vallási szertartásokhoz van fenntartva ha fegyvereket akarnak készítetni belőle, nagy bajt vonna a fejére. Viszont, ha külföldön eladná, például a hettitáknak, akkor újabb forrásokhoz jutna. Üzletelés, spekulálás, alkudozás, hmm. ez nem val, annál inkább Dénészre, a telhetetlen szállítóra. Hmm. Nyilván Sesi is kap tőle némi jutalékot. Pászer tévedett. A vegyész csak orgazda volt Dénes szolgálatában. De mégis, miért akarja áser tábornok rátenni a kezét a sivatagi rendőrségre? A nemes fémkészletek hiánytalanul megvannak? Egy seregnyi rendőr, pap és írnok felügyel engem. Mint ahogy én is felügyelem őket. Egymást figyeljük. Talán engem gyanúsított? Bevallom, igen. Tetszik az őszintessége Ha itt marad néhány napig, meglátja, elképzelhetetlen, hogy bárki is lopjon a készletekből. Pászer úgy döntött, hogy megbízik a főpapban. Egy amulett csempész kincsei között találtam egy nagyon nagyméretű tömör arany A koptosi bánya aranyából készült. A volt bányás zavarba jött. Hm. Ki, ki mondta, hogy koptosi arany? A karnaki aranyművesek. Hm, Akkor biztosan az. Feltételezem, hogy egy ilyen darabnak szerepelnie kell a levéltári jegyzékekben. Euh, Kié az, Karabeus? A feliratot megrongálták. Hm, bosszantó. A kezdetektől fogva, Jegyzékbe vették a legapróbb aranyrögöcskét is, ami kikerült a bányából. Tehát a nyomukra lehet lelni a levéltárban. Mindegyik mellett fel van tüntetve, hogy hová került, melyik templomba, melyik fáraóhoz, melyik aranyműveshez. Ám név nélkül nem jut semmire. Magában a bányában is foglalkoznak az arany megmunkálásával? Előfordult már, hogy egy-egy aranyműves a kitermelés helyszínén dolgozott. Ö, a templom az öné, kutassa csak át az utolsó zugot is. Ez szükségtelen. Sok szerencsét kívánok magának. Szabadítsa meg egyiptomot ettől az ássertábornoktól. Bal szerencsét hoz. Lászer meg volt győződve a koptoszi főpap ártatlanságáról, és belátta, hogy le kell mondania arról, hogy megtalálhatja az égi vas származási helyét, hiszen, mint kiderült, ismét csak dénész állt a háttérben. Úgy tűnik a szállító kifogyhatatlan az ötletekből. Ám az is kiderült, hogy bányászok, aranyművesek vagy sivatagi rendőrök drágaköveket vagy nemesfémeket loptak, Akár Denésznek, akár Asernek, de az is lehet, hogy mind a kettőnek. Lehet, hogy ezek ketten összeálltak és hatalmas vagyont halmoznak fel, hogy azután támadásba lendüljenek? Ha így van is, párszer még mindig nem tudta megállapítani, miféle támadásról készülhetnek. A gyilkos tábornokra szigorú büntetés várna, ha bebizonyosodna, hogy egy arany banda élén áll. Ezt viszont csak úgy lehet kideríteni, hogyha valaki elvegyül a bányakutatók között. De ki lehetne az? Hol találhatna olyan vakmerő embert, aki vállalkozik erre a veszélyes feladatra? Csak azért vetette fel a lehetőséget annak idején Szutinak, mert ugratni akarta a barátját. Nem tehet mást, gondolta Pászer, ő maga áll be a bányakutatónak. De előbb meg kell győzni egy noferetet arról, hogy tényleg ez az egyetlen lehetőség. Vitéz ugatása felvidította a szívét. A kutya őrült futkározás után lihegve állt meg a gazdája lábánál, aki nem győzte simogatni a kedves állatot. Azután Pászer, ismerve szamara bús természetét, azonnal hozzás nehogy mellőzve érezze magát. Északi szél hálás tekintete volt a jutalma. Amikor végre a karjába szoríthatta Noferetet, a bíró érezte, hogy a felesége fáradt és aggódik. Nagy baj lehet, mondta. Szuti már egy hete ide menekült, és azóta ki sem mozdult a szobájából. Mi történt? Csak neked fogja elmondani. Ma este megint sokat ivott. Na végre megérkeztél! Fontos nyomra akadtunk kemmel, mondta Pászer. Ha naferet nem bújtat el, elvittek volna Ázsiába. Mit követtél el? Aser tábornok bevádolt. A vád a felettes tisztszidalmazása, szolgálati hely elhagyása, a kiadott fegyverek elvesztése, az ellenség előli megfutamodás és rágalmazás. Na, ja, meg fogod nyerni a pert. Sajnos nem. Miből gondolod? Amikor ott hagytam a hadsereget, elfelejtettem kitölteni néhány iratot, amelyek felmentettek volna minden kötelezettség alól. A törvényes határidő lejárt. a nem törődömségemre számított, és okkal. Most katona szökevénynek számítok, és katonai munkatelepre küldhetnek. Hmm, ez kellemetlen. Egy év kényszer munka Ázsiában. Elképzelheted, hogyan bánnak majd velem a tábornok írnokai. Onnan nem kerülök hazaélve. Majd én közben járok az érdekedben. De hát vétkes vagyok, pászer. Te a kapu főbírája szembeszállnál a törvényjel. Ugyanaz a vér folyik az ereinkben. Ha megteszed, velem együtt fogsz elbukni? Jól kitervelték ezt a csapdát. Egyetlen lehetőségem maradt. Beállok ásványkutatónak, ahogy javasolhat, hogy eltűnjek a sivatagban. Egyszerre megbenekülök Tapéni asszony, párduc, a gyilkos tábornok elől, és még meg is gazdagodhatom. Az aranyút. Álmodi is lehet szebbet. De te magad mondtad, hogy veszélyesebbet sem. Nem nekem való az otthon ülés. Az asszonyok hiányozni fognak, de. de bízom a szerencsémben. Nem akarunk elveszíteni szólt közben oferet Szuti meghatódva nézett rá. – Visszajövök, visszajövök, gazdag leszek és hatalmas, mindenki tisztelettel néz majd rám. A világ minden aserja reszketni fog, ha csak megpillant. A lábamnál fognak csúszni, mászni, de én majd könyörtelenül eltaposom őket. – Visszajövök, hogy, hogy megöleljelek titeket, de aztán finom vacsorával várjatok. – Szerintem, Pászer Jobb lenne most rögtön lakomát rendezni, hogy kiverd a fejedből ezeket a borgőzős terveket. Sose voltam józanabb. Ha maradok, elítélnek, és téged is magammal rántalak. Amilyen önfejű vagy, mindenképpen a védelmemre kellnél, és kiállnál egy veszett ügyért. És akkor minden erőfeszítésünk hiába valóvá válna. Muszáj ekkora veszélyt vállalnod? kérdezte Noferet. Hát, hogyan kerülhetnék ki a csávából, ha nem egy újabb hőstettel. A hadseregbe már nem állhatok vissza, csak az átkos mesterség maradt, az aranyású é. Nem, nem, nem örültem meg. Most tényleg megcsinálom a szerencsémet. Érzem a fejemben, minden porcikámban. Eltökélted magad? Egy hete járkálok itt föl alá a szobában, volt időm gondolkodni, nem tántoríthatsz el a döntésemtől. Pászer és Noferet összenéztek. Szuti komolyan beszélt. Akkor el kell mondanom neked valamit. Ás erről? Kemmel amulett csempészekre bukkantunk. Dénész és Kádás is belekeveredtek a dologba. A tábornoknak pedig lehet, hogy köze van egy aranylopáshoz. Egy szóval az összeesküvők vagyont gyűjtenek. – Asser az aranytól vaj! – Mesélj is! – Hát hiszen ezért ugye halálbüntetés jár. – Hát csak akkor, ha rá tudjuk bizonyítani. – Hát öleljelek meg, testvér! – kiáltott fel Szuti, és a bíró karjába vetette magát. – Elhozom neked a bizonyítékot! Nem csak, hogy meggazdagodom, hanem le is döntöm ezt a szörnyet az elérhetetlen magasából. Na, no, ne olyan hevesen, még csak feltételezzük, hogy bűnös. Né, ez, ez az igazság. Ha ragaszkodsz a tervedhez, hivatalos megbízatást is kapsz. Hogyhogy? Kem beleegyezésével már 15 napja a sivatagi rendőrség kötelékében vagy. Zsold is jár neked. 15 napja. Tehát korábban felvettek, mint hogy a tábornok bevádolt? Kemet nem érdeklik a papírok. Az a lényeg, hogy szabályos iratod lesz róla. Hát, na erre iszunk, követelte Suti. Noferet megadta magát. Állj be a bányászok közé, ajánlotta Perszer, és ne áruld el senkinek, hogy rendőr vagy. Ezt, ezt csak végveszélyben áruld el. Miért? Asher szeretné a saját irányítása alá vonni a sivatagi rendőrséget. Biztos küldött oda besúgókat, vagy lefizetett néhány embert. De ugyanez érvényes a bányászokra is. Ö, vagy a postaszolgálat útján, vagy valami más módon kapcsolatot kell tartanunk, hogy értesíthessük egymást arról, hogy mire jutottunk. De nehogy veszélybe kerülje miatt. Ö, rám ismerhetsz majd az északi szél névről. Ja, ha elismered, hogy szamár vagy, akkor még nyitva áll előtted a bölcsesség útja. De meg kell ígérned valamit. Na, amit csak akarsz. Ne kísérst azt a híres szerencsédet. Ha veszélyessé válik a helyzet, gyere vissza. Lász, nah, ismersz engem? Épp ezért kérem. Én titokban fogok cselekedni, de te nyílt célpont vagy. Csak nem azt akarod mondani, hogy nagyobb veszélyt vállalok, mint te? Hmm, ha ilyen éles eszű bírái vannak az országnak, akkor a jövő még nincs elveszve.